السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله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 Zadikahu al fawzul azim. Sadakallahu alazim. Para tuntun ini memiliki wasian, ayat-ayat ini merupakan ayat yang ke-71 dan 72 dari surah Taubah. Yang bermaksud dan orang-orang yang beriman laki dan perempuan. Sebahagian mereka adalah sebagai penolong kepada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar. Mendirikan salat, menunaikan zakat Dan mereka taat kepada Allah SWT dan Rasulnya Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman Lelaki dan perempuan Bahawa mereka akan mendapat syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan mendapat tempat-tempat yang tinggi di syurga Adin Dan kerebaan Allah adalah yang paling utama itu adalah keuntungan, keberuntungan yang paling besar. Demikianlah lebih kurang para peruntuan yang dimulikkan kepada anda. Terjemahan yang saya pilih dari Tafsir. Sahih, Tafsir Ibn Qasir. Ini merupakan satu ringkasan yang baik untuk kita baca terhadap Tafsir Ibn Qasir. Tafsir Ibn Qasir ini sedikit latar belakang bagi tuan-tuan perempuan yang belum berkenalan dengan ilmu Tafsir. Merupakan satu kitab rukun dalam pembelajaran ilmu Tafsir. Kerana, nombor satu, Tafsir ini menghimpunkan hadis-hadis Ataupun rujukan-rujukan yang sahih sahaja Yang kedua, kalau kita lihat kelebihan Tafsir Ibn Kathir ni Kerana Al-Imam Ibn Kathir adalah seorang mazhab syafi'i Beliau ni bermazhab syafi'i Jadi segala pandangan beliau selaras dengan pandangan kita yang di Malaysia Dan nombor tiga, para penuntuan yang diberikan kepada Allah sekalian Tafsir ini ringkas, mudah untuk kita baca dan kita dapat mengenali Memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para penuntuan sekalian, jangan biarkan kami, kami di sini sebenarnya Bersendirian, bersama dengan saya, kru yang telah datang sejak awal pagi tadi Mudah-mudahan mujahadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini Pertama tu sekalian, hubungi kami di talian 0377268114 0377268114 Ataupun ni ada kemudahan untuk email, bolehlah meng-email kepada TanyalahUstaz.tv9.com.my Tanyalah Ustaz itu satu perkataan Attv9.com.my Pemanggil ataupun yang menghubungi dengan email yang menarik yang terpilih akan mendapat hadiah. Hadiah majalah solusi contohnya dari Telaga Biru, Senyamul Han. Majalah yang menceritakan menghairatkan panduan hidup bersyariat, menceritakan dalamnya episod-episod kenabian, dalih-dalih pada Quran dan Sunnah tentang masalah hukum, sirah Nabi SAW dan kisah-kisah yang pelik tapi benar dari Al-Quran dan juga Al Sunnah. Para pengetahuan yang dimiliki al-Quran, ayat-ayat yang dibacakan sebentar tadi, dua potong ayat membawakan kita kepada satu alam, satu suasana, satu keadaan yang perlu kita fikirkan bersama-sama. Ambillah peluang untuk muhasabah diri. Kerana ayat Allah Subhanahu wa taala ini turun untuk kita para bentul sekalian. Kata seorang mufasir yang terkemuka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalau turun ayat ya ayuhan ladzina amanu ataupun wa'adallahu almu'minina walmu'minat, dengan sebab perkataan almu'min, almu'mina Sewajarnya seorang yang dalam dirinya ada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala merasa terpanggil. Umpamanya begini para penonton sekalian. Tuan, -tuan memiliki sebuah kenderaan yang berpendaftaran WJQ9737 contohnya. Maka kita pun parking di satu tempat tiba-tiba kita mendengar pengumuman dibuat. Yang empunya kenderaan Proton Wira WJQ9737 sila alihkan kenderaan anda. Kita lekah-lekah tak ingat itu kena anakku. Maka demikian juga bila Allah SWT menurunkan ayat Ya ayuhallathina amanu wa'adallahul mu'minina wal mu'minat Kita sepatutnya merasakan ayat ini turun untuk aku. Sekarang apa perkara yang disebut dalam ayat ini yang perlu aku dengar dan perlu aku ikuti. Aku taati. hati. yang dimuliakan Allah sekalian. Iman itu perlu ada kemanisannya. Perlu ada satu perasaan kita merasakan keberadaannya dalam diri. Dan itu kalau kita kaji dalam hadis yang sahih riwayat Muslim umpamanya sala sun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman seorang yang dalam dirinya ada tiga perkara dia ini telah memperoleh kemanisan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lihat rupa-rupanya iman ini yang perlu ada kemanisannya kalau tidak ada kemanisan itu yang timbul kita tidak bangun subuh pada waktunya kita sering menangguh-nangguhkan tuntutan-tuntutan Allah ke atas kita kita beranggapan melakukan ketaatan meninggalkannya sama saja kerana iman dalam diri itu tidak mencuit di kita lagi mengawalnya lagi walaupun tu sekian. Jadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan orang yang ada kemanisan iman ni yang pertama anyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma. Dia cinta pada Allah, cinta pada Rasul mengatasi cintanya kepada perkara-perkara lain. Yang kedua anyuhibba akahu muslim anyuhibba akahu la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta pada saudaranya sebagaimana dicinta dirinya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketika dalam hadis ini menjelaskan an yakraha an ya'udha fil kufri ba'da id an qazahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Dia ini benci melakukan maksiat bimbang seolah-olah macam dia akan diambil orang dicampakkan ke dalam api. Bimbang takut perasaannya kalau dia terjebak. Terlibat melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, pahlawan-pahlawan yang dimuliakan Allah sekalian, dihuraikan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, mengemukakan beberapa potong hadis yang menyokong ayat-ayat Quran ini. Sebenarnya kalau kita kaji Al-Quran Al-Karim, tafsir yang paling baik ialah Al-Tafsir bin Ma'thur. Tafsir Quran ini, kita perlu kepada tafsir yang ma'thur. Ma'thur ini maknanya, ayat mentafsirkan yang lain. Ataupun hadis-hadis yang sahih, mentafsirkan yang lain. Inilah dia, Bagaimana sahabat-sahabat Nabi metodologi mereka mentafsirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bimbang kalau kita menggunakan tafsir birra'i, dia ada dua. Birra'i al-Mahmud dengan birra'i al-Mazmum. Kita gunakan pandangan walaupun kita memiliki kemampuan bahasa Arab yang begitu tinggi, kita bimbang masih ada ruang untuk melakukan kesilapan. Jadi, para penuh sekalian, dalam hadis yang menghuraikan lanjut daripada perkara yang namanya iman ini, Nabi SAW memberikan bandingan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda orang beriman dengan yang lain perananannya, sikapnya menguatkan antara satu sama lain. Lagi hadis Nabi sallallahu alaihi hadis yang sahih kedua-duanya merupakan riwayat Bukhari dan Muslim. Masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kama hadzal jasadil wahid. Iza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasad bil umma sahr. Perumpamaan seorang Islam dengan yang lain, seumpama satu anggota badan. Seluruh anggota badan dengan sistem yang dapat kita lihat, tangan, akal, fikiran, kepala, tubuh, kaki, jari, jemari sekalipun merupakan sebahagian daripada tubuh kita. Kalau satu merasa sakit, yang lain pun akan terlibat sama. Kalau seorang itu demam kepalanya pening, anggota lain tidak dapat tidur. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, kita tidak boleh berkata tangan ini sakit. Tak apalah, kamu sakit, kamu punya hal lah. Saya nak tidur juga. Tak boleh, mustahil para penonton yang dimuliakan Allah. Begitulah perumpamaan yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kita betapa perlu ada perasaan sedemikian dalam hati setiap orang-orang beriman. Sebenarnya kita masih lagi membincangkan tentang kelebihan bulan Rajab. Di mana kita masyarakat orang Melayu secara khususnya, orang-orang di Malaysia, maka ni saudara-saudara kita di Singapura, di Brunei, mereka ni mempunyai adat taklid yang lebih kurang sama. Adat Islam yang lebih kurang sama. Dalam perkara-perkara kehidupan melibatkan amalan-amalan dalam Islam juga tidak dilupakan. Di mana para ini, ni? Ada bersama kami ke tidak ada pagi ni? Jadi boleh menghubungi kami dengan telefon 0377268114. 7, 7, 2, 6, 8, 1, 1, 4. Kita boleh berinteraksi bersama-sama. Pertama, Tuhan yang dimuliakan Allah sekalian. Kedua-dua hadis yang saya bawakan di sini adalah merupakan hadis yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Qasir. Untuk mentafsirkan ayat Allah SWT ke-71 surat Taubah tadi. Hadis ini hadis sahih. Kadang-kadang ada yang kita bertanya. Sejauh mana kita boleh menilai satu hadis itu hadis sahih? Ini soalan yang baik. Mengapa amalan-amalan pada bulan Ramadhan itu seumpama semayang pada malam yang pertama Ramadhan? Kita terlalu awal ceritakan Ramadhan ni. Tapi penting. Nampaknya kita ada dalam panggil yang pertama yang bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria bin Abdul Aziz. Ya, cakap. Saya kata bila Benut Puntian Johor. Silakan. Saya mohon pada usad dapat sedikit terangkan dengan istifal bulan Rejab ni ada tidak dalam hadis. Itu soalannya Cik Zakaria. Soalnya istighfar dan dalam bulan yeah. rejab ni ada atau tidak dalam hadis. Baik, itu soalannya. Saya itu saja. Saya terima kasih, Cik Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istighfar ini kalau kita lihat dalam hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk beristighfar. Ya, sebagai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istighfarlah kamu kerana aku ini beristighfar satu hari 70 kali" dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam, kita lihat Imam Tirmizi. Dalam hadis ayat-muslim, hadis sahih mengatakan Nabi SAW beristighfar 100 kali satu hari. Istighfar ni maknanya kita talab ul meminta kepada Allah keampunan. Sang-ulamak mengatakan taubat itu dari luar besar istighfar itu dari luar kecil. Itu sebab kita dituntut untuk istighfar satu hari 100 kali. Sekuang-kuangnya, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya ada mencadangkan kepada para buntun yang dimuliakan Allah supaya memiliki kitab yang namanya Zikir Pagi dan Petang tulisan guru kita Dr. Abdul Basit Abdul Rahman dalam himpunan doa-doa wirid dan zikir yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tersebut kecil saja saiznya sebesar saiz poket kita wajar mengamalkan zikir-zikir pagi dan petang dan selepas salat dan jangan lupa untuk beristighfar. Istighfar ni satu tuntutan sepanjang waktu. Dia tidak ada kaitan dengan bulan-bulan yang tertentu dan Cik Zakaria daripada pentuan yang dimuliakan Allah di luar sana. Tidak ada satu-satu istighfar yang khusus untuk bulan-bulan yang tertentu, termasuk bulan rajab. Jawapannya, ya? Jadi jawapannya. Jadi, peruntuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tadi kita cerita tentang hadis sahih. Hadis sahih ini dan juga hadis-hadis yang lain, hadis Hasan, Hassan pula ada dua jenis, Hassan Izzati dan Hassan Ighairi. Kemudian ada hadis zaif dan ada hadis maudur. Hadis maudur artinya hadis palsu. Baik, nampaknya kita ada permanggil yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, ya. Ah, uh, saya dari Tanjung Dol, mm. dari, dari Kedah. Saya nak tanya dekat ustaz. Ah, mm. uh, uh, uh, adakah ganjaran-ganjaran di bulan puasa ni macam setengah dia apa, uh, puasa ada gajian macam ada sampul uh, dosa, dengan rezeki sama macam macam Itu soalannya. dan soalan uh, kedua. Mm. Uh, dan soalan saya yang kedua Yeah. Uh, soalan saya yang kedua ni uh, ah uh, seloknya berapa hari yang kita elok puasa di bulan Rejab ni? Baik. Itu soalannya. Yeah, ya, soalan saya. Ya, okay. masih, yeah. masih. masih. kat. wabarakatuh. Ini soalan kedua Rizal Janglun. Itu yang pertama tadi menanyakan tentang kelebihan bulan Ramadan. Allah bulan Ramadan memang tidak ada syak padanya. Bukan ke dalam hadis yang telah kita bincangkan Ramadan yang lalu. Masih ingat lagi atau tidak? Dan kita pun sering diberitahu oleh guru-guru kita, muzakir-muzakir, ustaz-ustaz kita Amalan bulan puasa ini, amalan sunat dikira ibarat melakukan ibadah farbu. Dan ibadah farbu itu pertingkatannya kepada 70 kali ganda. Itu dia yang ada dalam hadis-hadis sahih. Dan Nabi pun bersabda man kama imanan wa ihtisaban wuzira lahu Siapa yang melakukan qiyam dan siam dalam bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dia ini diampunkan dosa yang telah lalu. Begitu juga surah Al-Qadr. Inna anzalnahu bilailatil qadr. Kami telah menurunkannya pada malam qadar. Qadar ini khairul min alfi syahr. Berbaik pada seribu bulan amalan pada malam itu. Ini tidak ada pertikaian padanya. Ini tidak boleh dipersoalkan. Itu kelebihan yang dapat kita lihat. Nampaknya kita ada pemanggil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Asya dari Kelang. Aa, saya nak tanya tentang amalan. Kita selalu, oh, kita perhatikan orang suka buat tahlil kan dalam lerajab syarabat tu. Ya. Yeah. Ada hadis ke macam mana? Baik, itu soalannya. Okey, itu saja. Baiklah ustum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan kita yang ketiga ni seperti kurang sama dengan yang kedua. Apakah amalan-amalan yang baik untuk kita lakukan dalam bulan Rajab? Soalan kedua tadi saya belum jawab sepenuhnya. Berapa hari yang sepatutnya kita puasa dalam bulan Rajab? Semalam hari Sabtu saya sudah jelaskan para penonton yang dimuliakan Allah bahawa puasa ini puasa yang paling baik yang Nabi syorkan kepada para sahabat, puasa satu hari buka satu hari. Itu adalah untuk sahabat yang mampu. Contohnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma tapi Nabi SAW lebih mengesyorkan tiga hari dalam sebulan. Kerana satu hari puasa di sisi Allah sama dengan sepuluh hari. Maknanya kalau seorang kita puasa tiga hari sebulan, kita cari Isnin Khamis, kita dinilai di sisi Allah ibarat tiga puluh hari. Kalau kita puasa dua bulan, Alhamdulillah memang kita puasa sebulan penuh. Syawal, Alhamdulillah, sebagian besar kita puasa enam. Kita puasa bulan-bulan yang lain itu tiga hari kalau bulan Zulhijjah. Sepuluh hari yang awal itu, hari yang cukup baik. Melainkan hari sepuluh, hari sepuluh haram kita berpuasa. Ini dipanggil sebagai dalam kita baca surah Al-Fajr. Wal-Fajr walayalina asyir wasyafi wal-watar. Setengah ulama mentafsirkan, demi waktu fajar dan sepuluh hari yang pertama dari bulan Zulijjah, banyak keutamaannya. Jadi saya nak terangkan apa yang disoal soalan yang ketiga ini. Apakah dia amalan-amalan tertentu boleh dilakukan dalam bulan-bulan pilihan? Jawapannya macam-macam amalan Tidak semestinya pada tahlil, pada wirid, pada zikir-zikir tertentu Ataupun pada puasa saja Banyak sekali perkara yang boleh kita amalkan Tuan-tuan, para buntuan yang dimulikkan pasalian Kita kesetukan masa untuk blok yang pertama ini Kita berehat sebentar dan jangan ke mana-mana Sebentar lagi kita sambung semula Suara saya kembali lagi kali ini lebih meriah dan lebih menyeronokkan pelbagai gerai jualan dan aktiviti-aktiviti menarik menanti anda anda juga berpeluang menemui personaliti-personaliti dan artis-artis popular tanah air beramai ramai kita memeriahkan Suara Sah bersama Celcom bertempat di Dataran Tanjung Mas Muar Johor pada 4 dan 5 Julai 2009 Suara Sah bersama Celcom di TV9 Contohnya, ini mula kelas Allah. Selian. Tadi soalan yang belum saya jawab sepenuhnya. Puasa yang paling baik dalam bulan Rajab dapat buat tiga hari Alhamdulillah. Kalau mampu lebih itu, cari hari Isnin dan Khamis tiap tiap bulan Rajab. Contohnya, esok hari Isnin. Kita puasa tiap-tiap Isnin dan Khamis, kita puasa. Lebih daripada itu, kita mampu buat tambah lagi tiga hari hari putih iaitu tiga belas, empat belas dan lima belas. Dan kalau mampu lebih daripada itu, puasalah satu hari, berbuka satu hari. Itulah dia yang disyorkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti yang terbaik. Soalan yang kedua tadi apakah amalan-amalan tentu? mengapa orang, orang Melayu fokus pada tahlil, pada amalan contohnya beri makan pada orang bulan Rejab, Syaaban, ini saja yang difokuskan Jawapannya sebenarnya tidak seharusnya berlaku begitu. Tidak seharusnya berlaku begitu kerana ibadah ini terlalu banyak. Semalam saya dah huraikan dari kitab Riyadhus Salihin, al-Imam an Al nawi menamakan bab ke-13 bab kasrati turkil khair. Bapak ada menceritakan banyaknya pintu-pintu untuk melakukan ketaatan. Semalam saya sudah jelaskan perkara ini. Mengambil wuduk secara konsisten. Batal ambil semula pun sebagai pahala. Menolong kawan pun sedekah. Paling kurang pun ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah juga sedekah. Alhamdulillah sedekah. Allahu Akbar sedekah. Dan dalam hadis Nabi SAW, seorang suami bersama dengan isinya pun dianggap sedekah. Sampai sahabat-sahabat rasa hairan. Afi budi'i ahadikum sadakah. Dan Nabi yang salam benar. Ya dalam konteks hubungan suami isteri yang halal itu juga dianggap sebagai pahala. Jadi banyaknya pintu-pintu untuk seorang beroleh rahmat dan keberkatan dari bulan Rajab jangan difokuskan pada ibadah tertentu sahaja. Banyak pintu-pintu untuk kita mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para yang dimuliakan wasallam kita terima email yang pertama nampaknya dari Azwa Abdullah dari Petaling Jaya. Saya ingin tanya berkenaan puasa 6 pada bulan, Ramadan, pada bulan Ramadan biasanya seorang perempuan tidak dapat puasa genap kerana keuzuran apakah wanita tersebut dikehendaki menunaikan puasa ganti terlebih dahulu dan kemudian barulah dilakukan puasa enam tersebut. Jawapannya kalau kita kaji dalam Syafi'i, Imam Nawawi sebagai contohnya dalam kitab al majmu menjelaskan bahawa sebenarnya kalau seseorang itu puasa enam, seorang wanita itu puasa enam, niat sekali puasa kabar. Puasa kadak niat sekali puasa enam. Ini keringanan yang diberikan dalam Islam. Jadi maknanya kalau dia terlepas puasa sebanyak lima hari dalam bulan Ramadan dia nak cover up, nak cover semula dalam syawal. Tidak seperti puasa lima hari, kemudian puasa enam hari pula syawal. Memadai dia puasa enam hari itu, niat kadak dan niat puasa enam sekaligus. Boleh? Pada peruntusan, faham ke? Kekomplikated benda ini. Maksudnya dalam Islam kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah kemudahan untuk seorang tu puasa qada dan dikir puasa enam sekaligus walaupun dia melakukannya sekali ya. Soalan kedua, moga besar diberi kekuatan untuk menjawabnya. Kebanyakan orang ada mengatakan bila masuknya bulan Rajab kita disunatkan untuk berpuasa utamanya pada satu Rajab. Soalan saya adakah terdapat hadis sahih berkaitan puasa pada satu Rajab? Jawapannya tidak ada. Jawapannya kalau kita kaji dalam kitab Riyadhul Salihin, contohnya, Amal Syuhuril Haram, amalan-amalan pada bulan-bulan haram yang telah kita jelaskan kuliah yang pertama itu. Bulan haram ni apa dia? Bulan yang berlaku gencatan senjata, tidak boleh berlaku pertumpahan darah padanya. Haram hukum ni. Kerana orang Arab zaman dahulu, mereka ini berehat pada bulan-bulan tersebut dan Islam recognize. Allah SWT menerima perkara itu. Bulan yang pertama iaitu bulan Zulqa'idah. Kerana orang buat persiapan untuk pergi haji Bulan Zul Hijjah, bulan haji Kemudian bulan Muharram, nama je Muharram Yang diharamkan padanya pertumpahan darah Dan yang keempat iaitu bulan Rajab Yang menjadi fokus kita pada hari ini Rajab ini kalau kita kaji dia sudut Pandangan para ulama lora Rajabah yurajibu tarjiban Maknanya kemuliaan akrama yukarimu ikraman Ataupun karamah yukarimu takrimatan Jadi makna Rajabah yurajibu tarjiban Ini maknanya kemuliaan Bulan yang orang Arab Anggap sebagai mulia Jadi sebenarnya tidak ada hadis yang sahih Yang memfokuskan kepada Ibadah-ibadah tertentu pada bulan-bulan ini Cuma kita digalakkan Membanyakkan ibadah Semayang sunat, saya dah sebut semalam Puasa sunat, ikut kemampuan Sedekah, baca Al-Quran Al-Karim Zikrullah dengan pelbagai bentuk Paling kurang pun Subhanallah Subhanallahil Azim, Subhanallah Istighfar Jalin siatur Rahim ha, ni selalu orang lupa Masya-Allah puasa kuat dia. Ibu sebelah rumah dia tak pernah teguh Tidaklah lama sangat. 10 tahun saja. Apa pun tu ni dimuliakan Allah sekalian. apa cerita ni? Adik-beradik sendiri pun bergaduh masalah pokok durian tumbuh di sempadan siapa nak makan. Akhirnya dimakan tupai saja. Allahu Akbar. Zalimnya kita. Kita buat benda kecil, benda besar tinggal. Subhanallah hebatnya manusia pada hari ini. Orang sebuah lain-lain dia ni. Baik. Yang seterusnya, email kita yang ketiga nampaknya hari ini, benci dalam hati adalah selemah-lemah iman. Bagaimana pula jika kita tidak merasa bulan Rajab itu sebagai satu bulan yang punya kelebihan berbanding dengan bulan-bulan Islam yang lain? Benar. Kalau hati kita merasakan tidak ada apa-apa, something, mesti ada satu benda yang tak kena dalam hati kita. Macam mana boleh jadi begitu? Menandakan iman dalam diri kita ini mengurang. Kalau bateri telefon tu tinggal, telah diingat. To prevent kamu lost berang data, itulah gaya Maknanya makin hari Makin kita tidak merasakan kemuliaan bulan-bulan pilihan ini persediaan untuk menghadapi Ramadhan Sebenarnya hati kita sakit tuan-tuan yang dimuliakan Allah Kita sebenarnya ada satu konflik dalaman di kita Kita mungkin, tiga perkara kata Ibrahim Adham Yang menyebabkan hati itu tertutup Dengar baik-baik eh Dengar baik-baik ni orang Melaka Yang pertama ialah kerana kita ni terlalu cinta pada dunia Cinta dunia menyebabkan hati kita mati sebenarnya. Yang kedua kerana kita ni terlalu suka dengan apa yang ada pada kita. Ya Allah hebatnya, tuan-tuan ini -tuan, muliakan Allah sekalian. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah Islam yang terkemuka. Bila beliau ni berjumpa dengan seorang gubernur di Maslamah bin Abdul Malik, Maslamah ni seorang yang cukup kaya. Dia memang daripada keluarga kaya. Makannya enak, hidupnya serba serba hebat, serba cukup. Satu hari Umar mendengar perkara itu, rintihan perakyatnya, semua dia nak high, high class. Semua nak high end. Semua nak kemas-kemas. Lama Umar panggil datang ke Umar, gubernur ini, duduk di rumah Dia tak bagi makan. Daripada pagi sampai petang, dia bagi terskirah kat member itu. Mas lama, Mas lamah selapas sangat. Dia kata, wahai Umar, tak ada makanan ke, wahai khalifah? Akhirnya, bila petang, dah dekat petang, dah dekat waktu berbuka, mereka tak berpuasa. Barulah Umar menghantar sebekas bubur. Kacang yang cukup sederhana. Rasanya pun tidak manis. Masa pun maka makanlah dengan pelahapnya. Kerana lapar di pagi tadi, tidak dimakan. Akhir sekali, para bantuan ini menelekat Allah selain. Habis makan, Umar pun hantarlah kepadanya makanan yang enak, yang lazat. Maslamah berkata, wahai khalifah, macam mana saya nak makan? Saya kenyanglah. Sayyidina Umar kata kepada dia, kau ingatlah pesan sahabat Nabi yang hebat, Allah bin Umar. Kun si dunia ka'annaka garibun awa'abib sabilin. Saudaraku jadilah kamu di dunia ini umpama orang bertandang, berdagang, datang sekejap dia pasti akan pergi. Jadi kalau kamu dah makan kat dunia ini enak, kamu ingat di akhirat kamu dapat makan enak lagi tak? Apa pun itu sekalian renungilah cerita ni. Yang ketiga kalau kita lihat kata kata Ibrahim Adham, hati ini menjadi mati, ini kita cerita jawapan kepada soalan yang dikemukakan tadi, tak terasa seronok nak beribadah. Yang ketiga kerana kita ni terlalu sedih atas ujian menimpa kita. Lalu dia blok kita punya impian untuk melakukan ketaatan. Cinta pada dunia, terlalu suka dengan apa yang ada pada kita dan kita ni masa sedih atas satu benda menimpa pun boleh menjadi asbab kita ini tidak dapat fokus dan hati kita jauh dari perasaan nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Para penonton sekalian, nampaknya kita di yang berikutnya yang keempat. Saya kena tanya apakah amalan salat sunat 12 raka'at pada malam khamis pertama di bulan rajab diamalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? jawapannya tidak. Tidak ada hadis yang bermaksud demikian, tidak ada amalan yang khusus yang Nabi lakukan pada bulan rajab, pada semayang, malam khamis yang tertentu, tidak ada hadis sama sekali. Yang terakhir untuk kita lihat, yang dikemukakan di sini oleh Nusyarizan Muhammad Hashim, Berdasarkan ceramah agama, begitu banyak fadilat dan pengampunan yang proli pada bulan tertentu seperti rajab, Syaaban, ramaban. Adakah seorang yang melakukan dosa besar seperti zina, na'uz billah, minum arak dan maksiat yang lain tapi dalam masa yang sama melakukan ibadah pada bulan tersebut akan diampunkan dosa dan mendapat fadhilah seperti yang dijanjikan. Tapi menurut sekalian, soalan ni bahaya. Kita kena ingat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat kerimul dua surah ah Zumar, "Qul ya ibadiy alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min Inna Allah rahmatillah. "Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu rahim." Setengah pendapat mengatakan contohnya S-Soyuti dalam tafsirnya Durul Mansur Mengupas ayat ini turun berikutan kemasukan Islam seorang sahabat. Ada kaitan dengan kemasukan Islam seorang sahabat namanya Wahsy. Wahsy ini sejarahnya hitam kerana dialah yang telah membunuh Hamzah bin Abil Muttalib, pakcik Nabi SAW. Wahsy ini bila dia dipujuk untuk masuk Islam oleh seorang sahabat, dia kata saya ini seorang yang suka melakukan berbagai-bagai kejahatan, sebut semua saya telah lakukan bunuh orang, saya dah bunuh pak kepada Muhammad itu. Berzina, sudah berapa ramai anak-anak luar nikah yang lahir daripada zina saya lakukan. Nauzubillah wabuntun yang dimuliakan Allah sekalian. Kita bimbang kita ni jadi khalaatu amalan salihan wa akhra sayya. Yang baik buat yang jahat pun buat. Kita sedekah tapi dalam masa yang sama kita mengumpat orang. Kita pergi haji tapi dalam masa yang sama kita fitnah orang. Kita Semayang Tapi dalam masa yang sama kita melihat benda-benda yang haram Dan televisyen sebagai contohnya Habis luput amalan itu Kita takut kita jumpa Allah nanti jadi muflis Muflis dunia ni tak apa Para penonton sekalian Muflis dunia ni kita muflis suruh isteri pula Buat pinjaman Ini boleh berlaku Bukan saya nak kata muflis bagus ni'muzbilah. Para penonton sekalian Tapi kalau muflis akhirat tonton tahu tak bagaimana gambaran Nabi SAW Seorang datang membawa kebaikan yang banyak tapi datang orang menuntut bela kejahatan yang pernah dilakukan terhadapnya di dunia dahulu. Akhirnya Allah pun perintahkan supaya kebaikannya beralih kepada orang yang menuntut itu. Ambil, ambil, ambil, habis kebaikan yang pernah dibawa itu. Akhir sekali datang lagi orang yang masih ada hajat kepadanya. Ya Allah, ni orang dulu di dunia mengumpat aku. Kebaikan sudah tidak ada. Bagaimana Allah nak compensate, nak bagi kepada dia imbalan? Allah Subhanahu dengan limpah kurnia keadilannya mengatakan dia masih ada dosa pada orang padahalnya sudah tiada. Ambil kejahatan kamu bagi kat dia. Tonton sekian tak memasal pula. Kita buat kebaikan Allah ambil bagi pada semua orang yang kita pernah lakukan kejahatan maksiat padanya. Kemudian kebaikan kita semua habis luput. Tiba-tiba kejahatan orang pula menjadi tanggungan kita pula. Ini orang muflis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirat dan mufnis di akhirat ni tidak ada cara untuk menawarnya kembali para penuntun sekalian. Jadi kita sudah menjawab soalan ini. Kita minta kepada Allah SWT. Dalam kita ingat kita ambil berat masalah melakukan dosa besar ni. Kita bertaubat kepada Allah. Taubat nasohah pernah kita bincangkan dalam satu sesi rancangan Tanyalah ustaz sebelum ini. Boleh kita baca dalam kitab-kitab. bertaubat kepada Allah. Jangan lakukan semula. semulih. Ini dosa besar ni. Jangan main-main. Dosa besar ni perlukan kepada taubat nasohah. InsyaAllah, kita sambung sebentar lagi sedikit lanjutannya. Jangan ke mana-mana, para buntun, dimuliakan Allah sekalian. Para buntun, dimuliakan Allah sekalian. Saya begitu tertarik dengan artikel yang dikemukakan oleh Ustaz Omar Muhammad Nur. Berani kerana sunnah. Dalam majalah solusi, jagalah hati. Pertuan-pertuan yang akan dapat hadiah majalah ini, Yaitu Biru Senyam Berhad. Cerita di sini cukup menarik dan memikau, memukau kita sebenarnya, para penonton sekalian. Ya Allah, sebenarnya kita kena jadi seperti seperti generasi salaf. Generasi salaf ini berani kerana sunnah. Berani kerana sunnah sebagai contohnya seorang imam yang terkemuka namanya Ibn Abi Ziib telah datang ke sana dan menegur perlakuan beberapa perkara yang silap yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Demikian juga kalau lihat di sini Al-Iz bin Abdul Salam, beliau ni berada di Syria, tiba-tiba mendengar bahawa Raja di Syria sudah pun bersekongkol dengan Raja Salib, Raja Kristian untuk membinasakan kerajaan Islam yang berada di Syria dan seterusnya untuk naik ke Mesir. Maka Al-Iz bin Abdul Salam dengan berani telah mengeluarkan fatwa, beliau ini dipanggil sebagai Sultanul ulama sultan kepada para ulama, pemimpin kepada para ulama kerana keberaniannya dalam mempertahankan Islam. Ini dia beruntung dimuliakan Allah sekalian. Kita baca perkara-perkara ini dapat menggamit iman sebenarnya. Tadi saya cadangkan tuan-tuan kalau kita lihat Ibrahim ada berkata nombor satu, orang yang hatinya tertutup tadi kerana terlalu cintakan dunia. Nombor dua, kerana dia ini terlalu gembira dengan apa yang ada di pada sisinya. Rumah, kenderaan, isteri, suami dan sebagainya Pekerjaan sampai dia tidak ada peluang untuk Menziarahi orang-orang yang susah sebagai contoh Dan yang ketiga Kalau kita perhatikan Orang ini hatinya tertutup kerana dia terlalu sedih Atas musibah yang menimpa Betul kematian itu satu ujian Tapi janganlah sampai bila kematian Seseorang duduk dekat kubur dia Sampai tak buat apa-apa Pertama-tama dimulihkan Allah sekalian Hubungilah kami di 037726 8114 Nampaknya kita ada permanggil silakan Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haji Zain. Sa ya, hari Haji. Silakan, Tuh Haji. Ya. Nah, soalan saya ya. Ini bulan Rajab itu bermakna kita bulan Allah. Ya. Zikungan. Ya. Kemudian hari Tasu'a, ah itu hari ukuf itu bermakna kata kita menajat dengan Allah. Baik. Ya, kita tengok di sini disebutkan hari Tasu'a ah itu jika ganjaran Allah Taala nak bagi pahala jika dia nak bagilah. Ya dengan kudrah dia dia boleh terus masuk cerga dengan hari tasu'a satu hari puasa senat baik kemudian kita tengok ganjaran dia mana kelebihan hari tasu'a dengan hari macurah uh, macurah ah, ni bulan-bulan -bulan, ah bulan-bulan bulan, -bulan, -bulan Hijrah ni ya yeah. kelihatan eh baik ajalan ko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan Haji Said masih lagi berpegang kepada hadis mengatakan Muharram itu merupakan bulan Allah walaupun sebenarnya hadis tersebut tidak adil sama sekali Pertanyaan yang dimulikkan Allah sekalian ini sebagai satu peringatan untuk kita. Tadi awal-awal saya sebut tentang hadis mauduk. Hadis mauduk ni sebenarnya sudah siap dibukukan oleh para ulama' muhaddifun. Ulama' muhaddifun ini merupakan ulama' ahli hadis, golongan ahli hadis yang cukup tinggi disiplinnya. Dari sudut pembawakan sesuatu perkara. Kadang-kadang kita melihat mereka ini dengan apa yang ada pada mereka. MasyaAllah kita tak boleh nak ikut para penonton sekalian. Itu saya bawakan pandangan oleh Ibn Hajar. Sekala ini pada awal kitab. Syara Buhari namanya Fathul Bari. Hanin li ashabi khairil wara wa li ashabi akhbarihi wa hum ila nusratihi wa ha nahnu atba'u ansarihi falamma hurimna an liqa'i ainihi akafna asallahu an yajma'ana kullana bi rahmatihi ma'ahu fi Kata-kata ni cukuplah untuk menampakkan kesungguhan ahli hadis cintanya mereka kepada Nabi SAW. Kalau kita kaji Imam Malik dalam Muata, pengarah muatak yang unggul itu beliau ini tidak memakai sepatu tidak pakai kasut kenapa tidak pakai kasut? kerana menghormati bumi Madinah yang bersemadi di bawahnya Nabi Muhammad SAW kita dengan mereka terlalu jauh para sekian. jadi kita datang kemudian ini kita mengkaji pandangan-pandangan oleh mereka, para ulama ahlul hadis mereka merupakan orang yang paling dekat dengan Nabi SAW itu sebab kalau kita kaji pandangan Imam Al-Khattabi mengatakan orang yang tidak suka kepada ahli hadis adalah zindiq sebenarnya. Orang yang tidak suka kepada ulama hadis yang beritahu kita ini hadis sahih, hadis daif dan sebagainya, kita bimbang orang-orang tersebut mereka ni nak memandai-mandai para pentu sekian. Saya tidak masukkan sesiapa tapi yang perlu kita jadikan renungan pada waktu ini memang amalan dituntut. Itu tidak dinafikan kerana kita perlu satu ruang untuk persiapan, peningkatan diri Supaya bulan Ramadhan datang Kita sudah pun well prepared Kita sudah ada persiapan yang baik Para penonton sekalian, saya cadangkan Para penonton semua supaya membaca kitab Riyadu Salihin, Bab menceritakan kelebihan bulan-bulan haram Dan baca bab turuqul khair Memang tidak sempat kita nak huraikan lanjut Di sini Baik, kita ada panggil seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mr. Ancat ya. Saya nak tanya Saya nak tanya Apakah istimewaan 15 sekejap? Baik tu Ah lagi, lagi satu. Saya nak tanya. Semayang sunat uh, di awal waktu kan? Yeah. mana kalau kita lakukan di ah, akhir waktu? Akhir waktu semayang sunat di akhir waktu? Ah Maksud saya dah tengah-tengah waktu semayang ke lah kan? Bagaimana kita buat semayang sunat di tengah waktu semayang? bukan akhir waktu semayang. akhir waktu semayang? ah macam macam zaman dahulu ketika yang sebelum zohor tu pukul 3 boleh lagi ke oh gitu soalannya <laughs> ha -ha. baik Terima kasih. Okay, yeah, tu okay, alaikumussalam warahmatullahi ah uh, jadi soalan soalan uh, yang menjelaskan tentang uh, amalan 15 rejab tidak ada dalam hadis sebenarnya jawapannya tidak ada dan kemudian semayang sunat yang dikerjakan di luar waktunya. Contohnya semayang zuhur dua rakaat. Pada awal sunat zuhur sebelum, zuhur itu dua rakaat. Kita tidak buat, kita buat di hujung waktu zuhur. Jawapannya boleh. Perkara ini ada di sebut dalam kitab Kifayatul Akhiar sebagai contohnya. Dan begitu juga dalam Mungin Muhtaj. Mulia Syarbini. Jadi kalau kita meninggalkan semayang sunat di awal zuhur. Kerana suatu sebab. Kemudian kita semayang di hujung. Maknanya seolah-olah macam kita kabak. Pandangan ini ada dan dibenarkan. Para pun yang dimuliakan Allah sulian, tadi saya masih lagi nak menarik perhatian para pun semua kepada soalan Tuan Najib Sa'id dari Al-Ustah. Jadi dalam kes yang berlaku, kita digalakkan banyakkan puasa sunat dan kemudian datang hari ke-9 bulan, tasu'ah itu iaitu tis'ah. Tis'ah itu maknanya hari hari Arafah. Hari Arafah ni disebut dalam hadis yang sahih, tidak ada satu hari yang lebih ramai Allah merdekakan manusia dari neraka. Berbanding dengan hari Arafah. Pada hari itu, Allah SWT akan berbangga-bangga dengan Malaikat dan berkata, Mada yuridu ibadi Apa yang hamba-hambaku nak ramai-ramai itu. Dan amalan itu, amalan yang diucapkan Nabi SAW pada hari Tasu'ah, hari ke-9. Hari ke-9, bulan Dhul Hijjah itu, hari Arafah. Iaitu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang wukuf di Arafah. Itulah zikir Nabi, itulah wirid Nabi dan juga wirid Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain menurut penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada persisian sama sekali. Tuan-tuan mampu untuk puasa sunat, ayuh lakukan. Jangan ditangguh-tangguh kerana mati tidak pernah menangguh-nangguh. Mati tidak pernah boleh kita posponkan dahulu. Jadi nak lakukan ibadah antaranya puasa sunat saya tidak pernah konflik dengan sesiapa, silakan. Sedapat yang kita mampu, tidak ada masalah, tiada halangan. Tapi untuk mengatakan perkara ini ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama ahli hadis tidak bersetuju dengan kenyataan itu. Jadi tidak menghalang, lakukanlah amal ketaatan itu, wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja kebaikan yang kamu buat, Allah Subhanahu mengetahuinya. Bagi makan makankan orang, bagi salam dekat orang, Semuanya peluang-peluang untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat yang Allah sekalian, tadi kita bincangkan surah Taubah ayat 71, ayat 72 menceritakan tentang sifat orang-orang beriman. Orang-orang beriman ini yang seperti yang dijelaskan ayat 71 ini kata iman bil kasir, mereka ini nombor 1 saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Ha, kalau kita baca dalam Riyadhus Salihin ada satu bab namanya bab Mahabbatullah bab menceritakan tentang kecintaan pada Allah sama ada kita cinta Allah Allah cinta kita ada tanda-tandanya Antaranya pada hujung surah Al-Fathu Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddaa'u 'alal al kufari rahma'u bainahum tarahum rukaan sujjada yabtaaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazarin akhra yashatahu wa azaru wastagladastawa ala souqi haier Allah ni menggambarkan orang-orang yang beriman itu perumpamaannya duduk keliling nabi ikut nabi sallallahu alaihi ikut sunnah nabi cinta pada nabi mereka ini cukup kasih mengasihi antara satu sama lain pada pentungnya mulia kepada Allah kita dalam bulan jangan lupa untuk menghargai jiran nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita kalau masak masak lebih hantar pada mereka kalau kamu boleh buah daripada beli di kedai nampak anak-anak mereka bagi anak-anak mereka. Karena itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dia tany Jibril untuk beritahu, "Mazala Ma Jibril yusini bil jarh hatta Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sentiasa Jibril datang beritahu aku supaya buat baik pada jiran seolah-olah mereka ni akan mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan. Jadi ini dia perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Kata Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam buku beliau bertajuk Al-Ukhuwah Al-Islamiyah Buat baik pada orang berimani. Cuba perhatikan beberapa perkara. Nombor satu. Bagi salam pada mereka. Ada hadis sahih menganjurkan. Nombor dua. Doakan untuk mereka. Ada hadis-hadis yang banyak menunjukkan perkara ini. Nombor tiga. Ziarah mereka. Nombor empat. Bagi hadiah kepada mereka. Nombor lima. Selamatkan mereka daripada fitnah ataupun umpat kaji orang-orang lain itu juga merupakan hak kita kepada orang Islam yang termasuk dalam konteks auliau ba'aduhum auliau ba'ad. Jadi, beruntung di melekat waskrian. Kita berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Suara Rasa kembali lagi. Kali ini lebih meriah dan lebih menyeronokkan. Pelbagai gerai jualan dan aktiviti-aktiviti menarik menanti anda. Anda juga berpeluang menemui pelbagai personality, personality dan artis-artis popular tanah air. Beramai-ramai kita memeriahkan Suara Rasa bersama Celcom. Bertempat di Dataran Tanjung Mas, Muar Johor pada 4 dan 5 Julai 2009. Suara Rasa bersama Celcom di tv Sembilan Assalamualaikum dan yang mulia ke Alhamdulillah masih lagi berada di majlis ilmu pada pagi ini. Jangan lupa untuk menghubungi 799 uh, ditanyalah ustaz eh tanyalah ustaz@799.com.my. Soalan-soalan akan terus dijawab pada minggu-minggu yang berikutnya. Pada hari ini para pentuan yang dimuliakan Allah, kita masih lagi bincangkan tentang fokus ibadah. Kita nak wujudkan nak activatekan iman kita. Nak rangsang semula supaya dia sampai kepada satu tahap yang baik dan supaya dia berterusan dan meningkat-meningkat selepas ini. Kerana dalam Islam, Ahlu Sunnah bersepakat mengatakan al-Iman yazi dua yang khus. Iman itu ber... menurun dan meningkat. Jadi saya tertarik dengan satu artikel yang dikemukakan al-Majal Sosi pagi ini, para penduduk sekalian. Tentang Nabi Sallallahu SAW punya sifat kesederhanaan. Ini juga satu petanda iman yang yang yang genuine, iman yang, bagaimana kita boleh katakan iman yang bersih, iman yang mantap. Dia mesti ada satu rasa dalam diri kita hendak bersederhana. Contoh bersedana yang dikemukakan dalam anekdot di sini. Manjalani kaya dengan anekdot, episod yang menarik. Aku minta lapar satu hari dan kenyang satu hari. Nabi yang SAW merupakan pelopor gaya hidup sederhana. Padahal jika Nabi yang SAW mampu, Allah akan mengubah Bukit U'ud menjadi emas untuk Nabi SAW. Al-Trimizi meriwayatkan bahawa Nabi SAW sabda, Tuhanku menawarkan untuk menjadikan batak makkah sebagai emas untukku. Namun aku berkata, Wahai Tuhan, Wahai Tuhanku, Ya Allah, akan tetapi aku minta lapar satu hari dan kenyang satu hari. Jika aku lapar, aku mengingatimu dan meratap padamu. Dan jika aku kenyangan, aku mujimu, wahai Tuhan. Baik, para bantuan sekalian. Ini dia tanda kesederhanaan dalam hidup. Al-wasatiyah. Wasatiyah ni mana kita rasa bersederhana. Ada beberapa lagi petanda sederhana yang menarik. Yang ditulis dalam kolom Mahmudah yang akan saya bincangkan. Sekarang kita raihkan sama-sama panggil yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Puan Suriyah dari Shah Alam. Silakan Puan Suriyah. Saya nak tanya tentang salat-salat sunat. Ya. Yeah. Saya uh, kurang jelas sebenarnya uh, apakah salat-salat sunat yang kita harus kerjakan sebelum tidur dan uh, uh, se apabila kita bangun untuk membuat kerja mulai. Dan satu lagi saya nak tanya tentang salat rutin. Bila kita dah buat salat rutin, sebelum tidur, ada aspek-aspek kita perlu buat uh, bila kita buat qiamullail. Uh, Baik. Itu sahaja poin suria? Ya. Yeah. Baik. Salat-salat sunat ni sebenarnya kalau kita lihat dalam hidup ada banyak yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya cukup tarik kepada beberapa buah buku tentang salat sunat, antaranya ditulis oleh guru kita Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Salat-salat sunat, panduan salat-salat sunat. Dan di sini ada satu kebetulan, soalan kebetul kena pada buku ini. Salat sunat Kaitannya dengan keperluan masa kini. Para penonton lihat semua buku ini. Seri muka, salatlah sunat udhuk. Sakit kronik, bangunlah tahajud. Murah rezeki, jangan lupa salat sunat duha. Dan nak jadi orang kasih kepada kita yang berpengasih ni salat witir. Kebetulan sahabat-sahabat sahabat luku ni Ustaz Abdul Rahman Muhammad, telah mengutarakan ideanya dalam bentuk yang colourful, dengan idea yang menarik, seorang-seorang dikemukakan. Jadi saya mencadangkan para penonton sekian, hari ini hari cuti. Kalau ada peluang, kita pergilah ke kedai-kedai buku. MPH, Kedai Buku Orang Islam. Di Johor, kita ada Badan Cemerlang, Kita ada Al-Azhar, Pestakit Azhar. Di Utara, di Kelantan, kita ada Ja'afar Awas. Syarikat Muda Osman yang saya ingat ni. Di Terengganu ada Kedai Buku Banggol. Di Kedah ada Syarikat Darussalam, Syarikat Harfa. Banyak kedai-kedai buku Orang Islam ni kita pergi. Dan kita dapatkan maklumat yang terpincir kerana masa cukup terbatas. Saya nak terangkan kepada Puan Suriah, sebenarnya salat-salat sunat ni dia menjadi pelengkap hidup kita. Kerana kita perlu yakin, أَوَلُوا مَا يُحَاسَمُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَةُ Pekala yang pertama akan nilai di sisi Allah dalam hadis sahih, Bukhari Muslim merupakannya, adalah salat. Kalau salat baik dalam lengkapan hadis yang lain, maknanya kalau salat baik, semua ibadah dikira sempurna. Tapi kalau salat problem, dia akan cari salat-salat sunat untuk menampung. Dan kalau salat sunat ini juga kurang, nanti barulah pergi kepada yang lain, ...asalkan salat itu jangan ditinggalkan sama sekali. Buat selaya upaya, semampu yang boleh, pekerja-pekerja kilang, -pekerja jangan jadikan alasan. Saudara tidak kena penyakit salisul, salisul baul. Maka tidak meluakan daripada kita untuk selalu pergi ke tandas untuk istinja. Orang muda mana ada penyakit kencing taktus, ambil uduk sempurna. Semayang kalau kita buat dengan baik, lima minit saja cukup. Tidak akan ada majikan mana-mana dalam dunia pun... Mengatakan mana kau pergi lima minit tadi? Lainlah kalau kita pergi semayang dua sampai lima puluh minit. Orang sudah semayang dua sampai lima minit. Awak pergi semayang sampai lima puluh minit. Kerja sudah terabai. Kita tinggalkan yang wajib. Kita pergi buat yang sunat. Dah berusaha pula. Tak memasal lagi sekali. Nampaknya kita ada panggil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Uh, saya Silakan, Haji Jafar Hassan daripada Banteng. Silakan Tuan Haji. Ah, ha, saya ada uh, berkena ha, tohlen berkenaan semalam waktu ada disebut. Ah, tolong segera sikit kita kesuntukan masa. Cepat Kepat sikit tuha. ya. Ha, ah, yeah. ya. Teruskan. Ah, ha, secara kita ah uh, ah uh, kaya yang pertama. Ya. Yeah. Sebelum ah uh, asas sudah masa 4 hari kita baca Al-Kafirun. Al-Kafirun. Baik. Dan kaya kedua baca kul Betul. Tapi ada saya satu, satu buku panduan saya baca. Mhm. Mm ai ee sebulan ayat kita kena baca ayat, ayat waduha hmm wa syamsi so, waduha lah, ayat pertama yang, yang, yang ayat yang kedua kena baca ijazah ijazah ana sura al-wasit macam yang kata tak boleh kuat macam mana lebih afdal ustaz baik ngasi itu soalan ah, lagi satu satu soalan yeah. ustaz soal. teruskan saya dia baca dengar pensyarah berkata hmm ah, satu hari abu abu ada dah bertanya pada nabi sallallahu alaihi wasallam ada uh, setiap semayam semayam ada ke ada lain semayang semayam uh, lima waktu mhm mm uh, kata nabi kata tak, tak ada hmm. tapi aku tak kata uh, saya nak buat lima waktu saja yang lain ni saya tak nak buat am, am, macam mana itu menjelaskan ustaz kecil yang selalu-selalu dia tak nak buat dia kata buat lima waktu saja tapi sampai kata inilah orang yang ahli kursur ke baik Suka sebab saya pernah ada pensaram di tahu macam itu. Baik, itu soalan. Waalaikumsalam. Baik, dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan bacaan pada salat duha. Apakah ada bacaan selain pada Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas untuk kedua-dua rakaat? Jawapannya ada. Cuma guru kita yang mulia, Syih Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam kajian dia, mengatakan bahawa hadis yang paling tepat, yang paling sahih dalam hubung kait salat sunat duha, iaitu Nabi SAW mengamalkan Al-Kafirun, rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat kedua. Ada pun yang lain daripadanya harus dibaca. Tidak ada masalah. Cuma kalau kita nak ikut sunnah Nabi SAW, kita ikutlah yang paling baik. Cadangan-cadangan lain itu tidak dinafikan. Ada yang baca, وَشَمْسِي وَضُحَاحَ wa Pada rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua baca, وَضُحَاحَ Pula, وَلَّيْئِ إِذَا saja, Tidak ada masalah. Mana-mana pun boleh baca. Kalau kita pelbagai pun, kata Al-Imam dalam Al-Azgar, tidak ada masalah. Yang kedua kalau kita lihat, sebenarnya hadis sebut bukan yang Abu Dardak. Ada seorang Arabi. Ja'a Arabiyun ilal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Arabi datang kepada Nabi, mengatakan, Wahai Nabi, apakah kefarduhan Islam itu Nabi terangkan lima waktu? Dia kata, kalau buat begitu, aku tidak tambah apa-apa pun. Walau azidu alaihi syai'u. Saya tak perlu tambah apa-apa. Nabi jawab, aflaha in sadak. Dia ini akan masuk syurga. Kalau dia benar pada janjinya. Maknanya minimum requirement ialah kita semayang lima waktu. Tapi tentulah seorang ustaz, seorang cikgu tak sama dengan seorang pemandu lori. Di sudut keluar, keluasan masa, tentulah tidak sama dengan seorang pelajar. Jadi, apapun kita buatlah yang terbaik. Kerana kita bimbang dalam lima waktu yang kita buat tu ada kekurangan. Kita berniaga modal, kita takut dimakan. Jadi, para penonton yang dimudian kepada sekalian, lakukan salat sunat dengan tujuan untuk memastikan dia menampung kekurangan dalam ibadah fardu. Itu tuntutan dari sudut apa-apa amalan yang disyuruhkan sebenarnya. Kalau kita confirm, tapi kita macam mana nak confirm, daripada kita diterima, bukan? Nak terangkan minimum requirement. Just kalau dapat passing mark. Dapat setakat lulus saja. Jadi, pada untuk sekian, kita sama-sama nanda tangan dari pagi ini. Kita pohon pada Allah dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berkati, beri rahmat kepada kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamu <Sess> ala asyafil anbiya'i wal muslim. Sayyidina wa maulana muhammadinu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udhu bika min al-ajzi wal-kasal, wal-jubni wal-bukhl, wal-harami wa adabil al kabr Allahumma ati an-fusana taqwaha, wa-zakyaha anta khairu mazakaha, anta waliuha wa maulaha. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min kalbi la yakhsha, wa min la tashba' wa min da'watin la yusajabu laha. Wahai Tuhan kami, kami mohon kepadamu pelindungan, Ya Allah, dari sifat malas, dari sifat lemah diri, penakut dan juga kedekut. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, keselamatan dari kami dilanjutkan usia ke waktunya nyanyuk. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, perlindungan daripada azab kubur. Ya Allah, Ya Tuhan kami, datangkanlah kebersihan kepada hati kami. Berikalah ketakwaan kepadanya. Bersihkanlah ia kerana engkau lah yang paling layak untuk membersihkannya. Engkau lah pemimpin kami, pembimbing kami, penunjuk kami dan juga kasih sayang kepada kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, perlindungan, Ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyur, tidak patuh kepadamu nafsu yang tidak puas-puas dan kami pohon kepadamu ya Allah perlindungan dari doa yang tidak diperkenankan oleh-Mu. Rabbana inna amanna bima anzalta wattaba'na rasulaka fa'tubna maash-shaahidiin. iaitu engkau kami kami mendengar seruan-Mu. Kami ini banyak kelemahan untuk dapat mengikuti kesemuanya ya Allah. Maka datanglah kekuatan beri kami ya Allah. Rabbana aatina fid-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Perbuntung dimiliki doa ini saya petik daripada doa-doa zikir harian. Sangat kecil, mudah untuk kita bawa dalam poket begini ha. Masuk dalam poket, jadikan dia amalan kita seharian Mudahkan Allah jadikan kekuatan pada kita untuk perkara-perkara sebegian Menjadi amalan, menjadi pakaian kita Jangan bila dah tergantuk baru nak tengadah. Bila datang musibah, barulah kita nak minta pada Allah Mintalah selalu, ingat Allah waktu selalu senang Pasti Allah akan ingat saudara waktu selalu susah Insya Allah kita bertemu lagi pada waktu yang lain Jangan ke mana-mana pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Minggu hadapan. Kerana ada rancangan, tanyalah Ustaz. Bersama-sama dengan Ustaz-Ustaz yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.